David Copperfield de Charles Dickens Pista 47 Dick e un om remarcabil, întotdeauna am spus-o, a exclamat mătușa mea. O știi doar trot. Sunt fericit să-ți pot spune, domnișoară Wickfield, că în lipsa dumitale, starea domnului Wickfield s-a îmbunătățit foarte mult. A continuat Traddles cât se poate de sincer și cu un deosebit tact. Scăpat de povara care l-a păsat de atâta vreme și de temerile îngrozitoare cu spectrul cărora a trăit, a devenit cu totul alt om. Până și puterea de concentrare a minții și memoria cu privire la anumite probleme de afaceri, i-au revenit și a fost în măsură să ne dea un prețios ajutor în lămurirea unor chestiuni pe care, fără el, n-ar fi fost foarte greu, dacă nu imposibil, să ne descurcăm. Dar mai bine să vă spun cât mai pe scurt la ce rezultate am ajuns, că altfel, tot înșirându-vă semnele pline de nădejde pe care le-am văzut, nu o să mai sfârșesc niciodată. Din felul lui simplu, firesc și plăcut de a se purta, se vedea limpede că ne spunea toate acestea ca să ne mai ușureze inima și să o facă pe Anies să asculte cu mai multă încredere cele ce voia să ne comunice despre tatăl ei. Ne-am bucurat totuși la auzul acestor vești bune. Și acum iată, a zis Treadles, uitându-se la hârtile de pe masă. Făcând la tuturor sumelor disponibile și limpezind mai întâi chestiunile fără voie încurcate, apoi pe cele din adins complicate sau măsluite, am ajuns la concluzia că domnul Wickfield poate să-și lichideze foarte liniștit firma și întreprinderea fără nicio lipsă și niciun deficit. O slavă domnului, a strigat Anies recunoscătoare. Dar, a urmat Treadles, ceea ce va rămâne ca mijloace de existență, presupunând că și casa va fi vândută, nu va depăși probabil suma de câteva sute de lire și de aceea cred, domnișoară Wickfield, că ar trebui să ne gândim dacă n-ar fi mai bine ca domnul Wickfield să rămână administratorul moșiei de care s-a ocupat atâta vreme. Știi, prietenii lui l ar putea ajuta. Acum e liber. Dumneata, domnișoară Wickfield, Copperfield, eu m-am gândit la asta trotud, a zis Anies, uitându-se la mine. Și cred că n-ar trebui și nici nu trebuie să-l lăsăm să mai lucreze chiar dacă ne sfătuiești astfel un prieten căruia-i datorez atât de mult și sunt atât de recunoscătoare. Nu-i un sfat pe care îl dau, ci numai o sugestie, nimic mai mult, a precizat Treadles. Mă bucur să te aud vorbind astfel, iar răspuns i foarte hotărâtă, căci îmi dă nădejdea, dacă nu siguranța, că gândim la fel. Dragă domnule Treadles și dragă Trotwood, ce aș mai putea dori când îl văd pe papa ieșind cu cinsta nepătată din toată încurcătura aceasta? Visul meu a fost să-l văd scăpat din lanțul în care era prins, să-i pot reda cel puțin o parte din dragostea și grija pe care mi-a purtat-o și să-i închin lui întreaga în viață. De mulți ani aceasta mi-a fost cea mai mare nădejde și m-aș simți cât se poate de fericită să iau asupra mea răspunderea viitorului care ne așteaptă, după ce am avut mare fericire să-l văd scăpat de toate grijile și răspunderile. Dar te-ai gândit oare ce o să faci, Anies? Deseori nu mi-e teamă, dragă trotud. Sunt sigură că voi izbuti. Sunt atâția oameni pe aici care mă cunosc și au o părere bună despre mine, încât nu mă îndoiesc nici clipă că voi izbuti. Ai încredere în mine, Nu avem prea multe nevoi. O să închiriez casa, o să deschid o școală, o să fiu și eu de folos și o să mă simt fericită." Glasul fierbinte, vesel și totuși senin a făcut să mă apară atât de viu în amintire mai întâi vechea și mult iubita ei casă și apoi căminul meu pustiu, încât mi-am simțit inima prea grea și n-am mai putut vorbi. Câtva timp, Treadles s-a prefăcut că se uită printre hârtii. După aceea, domnișoară Trotwood, a spus Treadles, vine problema averii dumneavoastră. Da, domnule, a oftat mătușa mea, tot ce am de spus în această privință e că m-am împăcat cu gândul de a fi pierdut-o, dar dacă nu s-a pierdut, aș fi foarte fericită să o capăt înapoi. Mi se pare că la început au fost opt mii de lire sterline în bonuri consolidate, a spus Treadles. Întocmai, a răspuns mătușa mea, dar nu găsesc mai multe de cinci," a zis Trudels foarte nedumerit. Cinci mii, vrei să zici?" l-a întrebat mătușa mea nespus de liniștită. Sau numai cinci lire?" Cinci mii de lire," a zis Trudels. Nu era mai mult," i-a răspuns mătușa mea. Trei am vândut singură. Una ca să-ți plătesc ție taxele, dragă trot, celelalte două ca să păstrez banii la mine. Când am pierdut restul, m-am gândit că e mai bine să nu pomenesc nimic de ei și să-i țin pentru zile negre." Am vrut să văd cum o soscot singur la capăt, trot, și a izbutit. Prin vrednicie, stăruință, încredere în tine și spirite de jertfă. La fel s-a întâmplat și cu Dick. Nu mi spune nimic, că ce-mi sunt nervii cam șubreziți. Nimeni n-ar fi crezut că era atât de emoționată, văzând o cum ședea dreaptă cu brațele încrucișate, dar avea o admirabilă putere de a se stăpâni. A, dacă e așa, sunt încântat să vă pot spune că s-au găsit toți banii!" a strigat Traders în culmea bucuriei. Să nu mă felicite nimeni, a izbucnit mătușa mea. Cum așa, domnule? Ați crezut că domnul Wickfield și-a însușit banii? a întrebat-o Treddles. Da, așa am crezut, și de aceea m-am văzut silită să tac, a răspuns Mătușeamea. Anies nicio vorbă. Într-adevăr, bonurile au fost vândute pe baza împuternicirii pe care i-ați dat-o, a zis Treddles, dar nu i nevoie să vă mai spun cine le-a vândut și cu a cui semnătură. După aceea, pungașul acelei a arătat domnului Wickfield și a dovedit cu tot felul de socoteri că a luat banii ca să acopere alte lipsuri și pagube, potrivit dispozițiilor primite, zicea ticălosul. Domnul Wickfield, aflându-se cu totul în mâna lui și nemai având nicio putere, s-a făcut din nefericire părtaș la această înșelăciune, plătindu-vă după aceea câteva sume ca dobândă la un capital care știa că nu mai există. Și până la urmă și-a luat asupra lui toată vina, a adăugat mătușa mea și mi-a trimis o scrisoare prin care se acuza singur de hoție și de o sumedenie de alte mă atrapa azlecuri pomenite, la care am răspuns făcându-i o vizită într-o dimineață de vreme, cerându-i o lumânare și arzând scrisoarea. I-am zis doar atât: dacă o putea cândva să mă despăgubească, să o facă în interesul lui și al meu, iar de nu, să vegheze mai bine asupra afacerilor lui, de dragul fiicei sale. Dacă îmi spune cineva o vorbă, plec numai decât. Am păstrat tot o tăcere de plină, iar Anies și-a ascuns fața în mâini. Așadar, scumpe prietene, a spus mătușa mea după un răstimp, ai izbutit să-l silești să dea bani înapoi? De fapt, a răspuns Strudels, domnul Mikeauber l-a încolțit atât de bine și a avut mereu la îndemână alte dovezi, când una mai veche de da greș, că nu a mai putut să scape. Și lucru cu totul remarcabil, sunt încredințat că nu lăcomiei nesățioasă, ci ura pe care i-o purta lui Copperfield l-a făcut să pună mâna pe acești bani. Mi-a și mărturisit-o de altfel pe față. Mi-a zis că ar fi cheltuit bucuros încă pe atâta, numai să-l nimicească sau să-i cășuneze vreun rău lui Copperfield. Ha!" a zis mătușa mea încruntându se și uitându-se la Anies. Și ce s-a mai întâmplat cu el?" Nu știu, a plecat de aici cu maică-sa, care tot timpul s-a voicărit, s-a rugat de noi și a mărturisit totul." A luat diligența de noapte care pleca spre Londra și nu mai știu nimic despre el, în afară de ura pe care mi-a arătat-o cu neobrăzare când am despărțit. S-o că totul mi se datora mie și prea puțin domnului Michael ceea ce mărturisesc, așa cum mi-am și spus-o de altfel, că e o cinste pentru mine. Crezi că am rămas cu ceva bani, Treddles? L-am întrebat eu. Oh, da, da, așa cred, mi-a răspuns Treddles foarte serios, clătinând din cap. Cred că, într-un fel sau altul, a furat destui bani. Dar Copperfield, după cum ai putut observa și tu, banii nu l-au ferit niciodată pe individul ăsta de păcat. E un ipocrit înăscut și orice ar face, tot pe căi piezi și -o, o apuce. E singura răsplată pentru constrângerile pe care și le impune. Tărându-se mereu la pământ în urmărea vreunei ținte, va vedea mărit orice lucru de care se va împiedica și deci va urâ și va privi cu bănuială pe oricine îi s-a fără voie în cale. Și astfel, drumul îi va fi din ce în ce mai întortocheat, cu temei sau fără. E de ajuns să ne amintim de isprăvile lui de până acum, ca să-mi seama că așa îi se va întâmpla și de aici înainte," a încheiat Threadles. E monstruos de josnic," a zis mătușa mea. N-aș putea spune nimic în această privință," a declarat Treadles. Sunt destui oameni care pot fi foarte josnici din moment ce au renunțat la orice scrupule." Și acum să vorbim despre domnul Mike Albert, a spus mătușa mea. Da, așa-i," s-a învoit bucuros Treadles. Mă simt dator să-i aduc încă o dată domnului Maica cele mai mari laude. n a fi putut niciodată nădăjdui să ajungem la vreun rezultat mai de seamă dacă el n-ar fi muncit vreme îndelungată cu atâta răbdare și stăruință. Și dacă ne gândim la prețul pe care l-ar fi dat Iuraia Hip ca să-i cumpere tăcerea, trebuie să ajungem la concluzia că domnul Maica a făcut totul numai de dragul cinstei și al dreptății. Și eu cred la fel, am în îndată. Ei, și ce aveți de gând să-i dați? a întrebat mătușa mea. O, oh, înainte de a ajunge la aceasta," a spus Treadles încurcat, mi-e teamă că, nefiind în stare să mă ocup de toate, am uitat să trec două puncte la înțelegerea care a pus capăt acestei afaceri atât de încurcate. O înțelegere de altfel făcută în afara legii, de la început până la sfârșit. E vorba de chitanțele pe care domnul Mike le-a dat pentru avansurile primite. Bine, n avem decât să le plătim," a spus mătușa mea. Da, dar nu știu când vor fi prezentate la plată și nici unde se află." a spus Trudels, și mi-e teamă că, înainte de plecarea sa, domnul Maicauber va fi mereu în pericol de a fi arestat și închis. Dacă e așa, să avem mereu grijă să fie pus imediat în libertate și să-i plătim datoriile, a zis mătușa mea. La cât se ridică toate aceste datorii? Domnul Mike Uber a trecut toate aceste tranzacții, așa le spune el, tranzacții, într-un registru, a răspuns Trudels zâmbind, și totalul lor reprezintă suma de 103 lire și 5 șilingi. Ei, și cât o să-i dăm, ținând seama și de această sumă? A întrebat mătușa mea. Draga Anies, o să ne înțelegem noi pe urmă cum să o împărțim. Cât să-i dăm? 500 de lire cu totul? La auzul acestei sume am protestat amândoi deodată, și Treadles și eu. Am arătat că ar fi mai potrivit să-i se dă o sumă mică în numerar și să asigurăm plata chitanțelor aflate în mâna lui Iuraia pe măsură ce le vor apărea, fără a spune nimic domnului Mike Albert. Am propus să se plătească cheltuielile de echipare și biletele de călătorie pentru întreaga familie și să-i se dea pe deasupra și o sută de lire, lăsându-l pe domnul Maicaubor să creadă că s -o foarte serioasă înțelegerea pentru restituirea banilor, ceea ce i-ar prinde bine, sporindu-i simțul de răspundere. Am adăugat apoi că n-ar strica să-i spun și domnului Pegoti, pe care ne putem bizui, cele ce știam despre firea și pățanile domnului Maicaubor și să-i încredințez încă o sută de lire pe care s-o dea acestuia în mod discret. Am mai propus să-i povestesc în mod cu totul confidențial domnului Mike Auber, ceea ce s că se putea destănui din necazurile domnului Pegoti, ca să-i trezesc interesul față de acesta și să-i fac să se împrietenească spre folosul lor comun. Toți au primit foarte călduros aceste propuneri și trebuie să spun că, în scurt timp după aceea, domnul Pegoti și domnul Mike s-au înțeles de minune și s-au împrietenit. Văzând că Treadles se uita iar îngrijorat la mătușa mea, I-am amintit că mai rămăsese al doilea și ultimul punct despre care ne vorbise. Mătușa ta și cu tine mă veți ierta amândoi, Copperfield, dacă voi atinge un subiect care mi-e teamă că e foarte dureros pentru voi, a spus Truddles șovăind. Dar cred că e absolut necesar să-l aduc în discuție. În ziua de pomină, când domnul Mike a bărlat demascat, Uriah Hip a făcut o aluzie amenințătoare cu privire la soțul mătușii tale. Mătușa mea, păstrându-și aceași ținută până și aceași liniște aparentă, a adeverit clătinând din cap. Poate că nu era decât o obrăznicie aruncată în vânt, a zis Treadles. Nu, i-a răspuns mătușa mea. Iertați-mă, dar există într-adevăr o asemenea persoană care se află la discreția lui? a întrebat Treadles. Da, prieten inimos, i-a zis mătușa mea. Lui Treadles i s-a alungit parcă obrazul. A început să ne explice că n-a îndrăznit să atace acest subiect care a rămas în afară de condițiile înțelegerii, la fel ca și datoriile domnului Mike Aubur, că nu mai aveam nicio putere asupra lui Uriah Hip și că acesta nu va voi să ne facă tuturora sau fiecăruia dintre noi orice rău cu putință. Mătușa mea a rămas liniștită până ce câteva lacrimi i s-au scurs iar pe obraj. Ai dreptate," a zis ea, bine ai făcut că ai amintit și de lucrul acesta." Aș putea eu sau Copperfield să facem ceva?" a întrebat îndatoritor Treadles. Nu nimic," i-a răspuns mătușa mea, îți mulțumesc din toată inima. Trot, dragul meu, Eu o amenințare de șartă. să chemăm pe domnul și doamna Maica Băr și să nu-mi vorbească nimeni nimic." Rostind aceste cuvinte, și-a netezit și, păstrându-și aceeași ținută dreaptă, a rămas cu privirea pironită asupra ușii. Ei bine, doamnă și domnule Maica le-a spus mătușa mea când au intrat amândoi în odaie, am discutat despre emigrarea dumneavoastră și vă cerem iertare că v-am făcut să așteptați atât de mult afară. O să vă spun acum care sunt propunerile noastre. Le-a explicat aceste propuneri spre nemărginita satisfacția întregii familii, copiii fiind și ei toți de față. Domnul Maica a simțit o dorință atât de puternică de și aplica obișnuita punctualitate în transcrierea acestei faze inițiale a tratativelor noastre, încât nimeni nu l-a putut opri să se repeadă până afară ca să cumpere imediat timbrele pentru chitanțe. Dar bucuria i-a fost curmată de o lovitură neașteptată, căci peste cinci minute s-a întors, sub paza unui sergent, spunându-ne cu și de lacrimi că totul era pierdut. Noi, fiind însă pregătiți pentru această pățanie, care era datorată reclamației lui Uraia Hip, am plătit imediat banii și, peste alte cinci minute, domnul Maica bărședea la masă și lipea timbrele cu un aer fericit, cum numai această îndeletnicire cu totul neobișnuită sau poate pregătirea panciului îl putea da. s l fi văzut cum le mânuia cu încântarea unui adevărat artist, cum le atingea ca pe niște tablouri, cum se uita la ele dintr-o parte, cum își însemna datele și sumele în carnețelul de buzunar, cum le contempla când le sprăvea, cu adâncă înțelegere a înaltelor importanțe. Era un spectacol de neuitat Acum, tot ce ai mai bun de făcut, dacă mă îngădui să-ți dau un sfat," i-a spus mătușa mea după ce l-a urmărit câtva timp în tăcere, e să renunți pentru totdeauna la treburile astea." Doamnă, am de gând să-mi scriu un asemenea jurământ pe pagina încă Virginia a viitorului," a răspuns domnul Mike Auber. Îl va chezășui doamna Mike Auber. Sunt încredințat că fiul meu, Wilkins, nu va uita niciodată acest lucru." a continuat domnul Maicaubor, și că mai degrabă își va băga mâna în foc, decât să o folosească pentru a dezlănțui șerpii care i-au otrăvit viața și sângele nefericitului său părinte. Adânc mișcat și schimbându-se pe dată într-o imagine a deznădejdii, domnul Maicaubor a aruncat asupra acestor șerpi o privire îngrozită, din care recenta admirație nu dispăruse încă pe deplin, i-a împăturit și a băgat în buzunar. Cu aceasta s-au isprăvit și toate întâmplările din seara aceea. Era mistovit de oboseală și de mânire, iar mătușa mea și cu mine trebuia să plecăm a doua zi dimineața spre Londra. Ne-am înțeles ca familia Maica băr să ne urmeze după ce își vor fi vândut lucrurile unui telal, ca afacerile domnului Wickfield să fie lichidate cât mai repede cu putință sub conducerea lui Traddles, și ca Anies să vină și ea la Londra până la încheierea tuturor formalităților. Noaptea am petrecut-o în casa cea veche care, scăpată de prezența familiei Hip, Părea izbăvită de o boală și m-am culcat în o mea de altă dată, ca un biet naufragiat întors acasă. A doua zi ne-am înapoiat la Londra și ne-am dus de-a dreptul în casa mătușii mele, nu una mea. Și cum stăteam amândoi ca odinioară, înainte de a merge la culcare, mi-a zis Trot, vrei într-adevăr să știi ce necaz am avut în ultima vreme? Cum să nu mătușică? Acum, mai mult ca oricând, nu vreau să ai vreo supărare sau vreo grijă pe care să nu mi-o împărtășești și mie." Ai avut destul înnecazuri, băiete, mi-a spus cu multă dragoste, mătușa mea, ca să nu te mai fi împovărat și cu ale mele. Numai asta m-am pedicat să ți le spun. O știu prea bine, dar spune-mi-le acum. Vrei să faci un mic drum cu mine mâine dimineață în trăsură? Desigur, la nouă, mi-a zis ea, și atunci, dragul meu, vei afla totul. După cum ne-am înțeles, la ceasurile nouă am pornit spre Londra într-o trăsurică, am mers multă vreme prin tot felul de străzi până ce am ajuns la unul dintre spitalele mai mari. În față aștepta un dric simplu. Dricarul a recunoscut-o pe mătușa mea și la un semn al ei a pornit încet urma de noi. Ai priceput acum trot?" mi-a zis mătușa mea. A murit." A murit în spital?" Da." Ședea nemişcată lângă mine și din nou am văzut cum îi curgeau lacrimile pe obraji. Am mai fost odată aici, mai înainte," mi-a spus mătușa mea. Era de mult bolnav, un om zdrobit, distrus în anii din urmă. Când a știut în ce stare să afla, a trimis după mine și s-a căit. I-a părut foarte rău. Știu că te-ai dus, mătușico. M-am dus și am stat mult cu el după aceea. A murit în noaptea dinaintea plecării noastre la Canterbury? Mătușa m a dat din cap. Acum nimeni nu-i mai poate face vreun rău, a zis ea. Amenințarea aceea era deșartă. Am mers cu trăsura afară din oraș, la cimitirul din Hornsey. Mai bine aici decât ca un vagabond pe străzi, a spus mătușa mea. Aici s-a născut. Am coborât, am urmat sicriul sărăcăcios până într-un colț de care mi-aduc bine aminte, unde i s-a citit prohodul și trupul lui a fost dat țărânii. Se împlinesc azi 36 de ani, dragul meu, de când m-am căsătorit. Mi-a zis mătușa mea pe când ne întorceam spre trăsură. Să ne ierte Dumnezeu pe noi toți. Tăcuți ne-am urcat într și multă vreme a stat așa lângă mine, ținându-mă de mână. În cele din urmă au podidit-o lacrimile și mi-a zis. Când l-am luat, era un bărbat chi pe ștrot și, Doamne, cât s a schimbat! N-a ținut mult. Lacrimile au ușurat-o, s-a liniștit și a răcăpătat chiar voia bună. Nervii erau cam zdruncinați, mi-a spus ea, că ce altfel s-ar fi stăpânit. Dumnezeu să ne ierte pe toți! Și astfel ne-am întors cu trăsura la căsuța ei din Highgate, unde am găsit următorul bilet sosit cu poșta de dimineață din partea domnului Mike Aubăr. Canterbury, vineri. Scumpă doamnă, dragă Copperfield, țara făgăduinței, țara basmelor, care mi s-a ivit la orizont, e din nou învăluită în neguri de nepătruns și a pierit pentru totdeauna din fața ochilor unui nenorocit a cărui soartă este pecetluită. Un nou mandat a fost emis de înalta alta curte a Maestății sale din King's Bench, Westminster, în pricina dintre Hip și Mike Albert, iar învinuitul a căzut pradă în mâinile șerifului care are investitura legală în acest ținut. Ziua a sosit, ceasul a sunat, în bătălie oastea s-a clătinat. Iată a lui Eduard Trufie, lanțuri și robie. Din nou închis, îndreptându-mă spre un grabnic sfârșit, căci chinurile minții nu pot trece de o anumită limită la care simt că am ajuns, îmi voi pune capăt vieții. Fiți binecuvântați, fiți binecuvântați și poate că mai târziu, un călător, vizitând din curiozitate și nădăjduiesc cu o anumită simpatie, locurile unde sunt închiși datornicii din această cetate, va cădea pe gânduri când va desluși pe ziduri zgâriate cu un cui ruginit obscurele inițiale W.M. Post Scriptum deschid scrisoarea pentru a adăuga că prietenul nostru comun, domnul Thomas Strudels, care nu ne-a părăsit încă și arată cât se poate de bine, a plătit și datoria și cheltuierile în numele atât de nobil al domnișoarei Trotud și că atât eu cât și familia mea suntem în culmea fericirii pământești. Capitolul 26 Furtuna Am ajuns acum la o întâmplare din viața mea, care mi-a rămas atât de să în amintire care e atât de îngrozitoare și atât de legată de o sumedenie de alte lucruri despre care am mai pomenit în aceste pagini, încât, de la începutul istorisirii de față, mi s-a părut că o revedeam crescând mereu pe măsură ce mă apropiam de ea, ca un turn ridicat pe câmpie, care își aruncă umbrele până și asupra micilor fapte mărunte din zilele copilăriei mele. An de -a rândul, după ce s-a petrecut, m-a urmărit în visurile mele. Atât de puternic m-a zgurit această întâmplare, că uneori, în tăcerea nopții, o auzeam cum își furia în tihna mele. Până și în ceasul de față îmi mai bântuie visurile, deși din ce în ce mai rar și mai nedeslușit. De câte ori se ridică vreun vânt de furtună sau se pomenește în fața mea de țărmul mării, mi se trezește în minte o ciudată legătură de idei cu acea întâmplare. Voi încerca să o povestesc tot atât de simplu pe cât am trăit-o. Nu voi evoca, ci o voi vedea cum se desfășoară iar în fața ochilor mei. Căci pentru mine ea se petrece mereu a ievea. Apropindu-se ziua când Corabia trebuia să plece cu migranții noștri, buna și bătrâna mea doică a venit la Londra, când am întâlnit prima dată, a plâns cu inima zdrobită de compasiune pentru mine. Îmi petreceam mai tot timpul cu ea, cu fratele ei și cu familia Mike eram nedespărțiți, numai pe Emily nu o văzusem încă. Într-o seară, când nu mai rămăseseră decât vreo câteva zile până la plecare, stăteam singur cu Pegoti și cu fratele ei. Din vorbă în vorbă, am ajuns și la Hem. Ea ne-a povestit cu câtă duioșie s-au despărțit și cât de liniștit și de curajos s-a purtat, mai ales în ultimul timp, când a avut și mai mult de suferit. Era un subiect de care femeia aceasta cu inima plină de dragoste nu mai contenea să vorbească și noi o ascultam cu tot atâta interes cât punea și ea în istorisirea exemplelor pe care le putea da, fiindcă fusese mereu împreună cu el. Între timp, Mătușa mea și cu mine renunțasem să răm la cele două vile din Highgate, eu pentru că aveam de gând să plec în străinătate, iar ea pentru că voia să se înapoieze în casa pe care o avea la Dover. Luasă mod provizoriu cu chirie un apartament în Covent Garden. Mă întorceam pe jos, spre noua noastră locuință, în seara când am dus această conversație și mă gândeam la cele petrecute între mine și Hem, cu prilejul ultimei mele călătorii la iarmus. și deodată m-am gândit că ar fi mai bine să-i scriu Emiliei chiar acum, în loc să-i las o scrisoare cât mă voi despărți de unchiul ei pe corabie. M-am gândit că, poate, primind-o, ar dori să trimite prin mine câteva cuvinte de mângâiere nefericitului băiat care o iubea atât de mult. Trebuia să-i acest prilej. Și astfel, când am ajuns acasă, m-am așezat în odaia mea și am scris, înainte de a mă duce la culcare. I-am spus că l-am văzut și că el mi-a cerut să-i comunic ceea ce am scris în numele lui în acele pagini. Am redat în tocmai rugămintea lui... N-aveam nevoie să mai adaug ceva și de la mine, chiar dacă aș fi avut dreptul să o fac. Bunătatea și nestrămutatea dragoste n-aveau nevoie de nicio altă podoabă. Am lăsat scrisoarea afară ca să fie dusă a doua zi de dimineață împreună cu câteva rânduri pentru domnul Pegoti, prin care ceream să-i opredea Emiliei. Și când m-am culcat, se crăpa de zi. Eram mai zdruncinat decât credeam pe atunci. Neputând a dormi de cât târziu, când soarele se ridicase sus pe cer, am rămas cufundat într-un fel de toropeală până către prânz. M-a trezit Mătușa, care aștepta întăcere lângă patul meu. Am simțit în somn că era acolo, așa cum cred că toți simțim asemenea prezențe. Dragă Trot, mi-a zis Mătușa când am deschis ochii, nu mă puteam hotărâ să te trezesc. A venit domnul Pegoti, pot să-l chem sus? I-am spus da și el a apărut curând. Domnul Davy, mi-a zis el după ce ne-am strâns mâna, i-am dat lui Emily scrisoarea și ea a scris asta de aici, domnule, și m-a rugat să-ți cer să le citești. Și dacă nu vezi nimic rău în ele, să le iei și să îi le trimiți. Le-ai citit? I-am zis. A dat din cap îndurerat. Am deschis scrisoarea și am citit cele ce urmează. Am primit veștile pe care mi le-ai trimis. Of, ce-ți pot scrie ca să-ți mulțumesc pentru toată bunătatea și grija binecuvântată ce mi-o arăți? Rândurile tale mi-au mers la inimă și le voi păstra acolo până în clipa morții. Sunt ca niște ghimp care dor, dar care mi-aduc atâta mângâiere. M-am rugat în fața lor, o, cât de fierbinte m-am rugat. Când văd ce fel de om ești și ce fel de om e unchiul, îmi dau seama cum trebuie să fie Dumnezeu și îndrăznesc să mă îndrept plânsul către el. Adio pentru totdeauna, scumpul, dragul meu prieten, mă despart pentru totdeauna de tine pe lumea asta. În lumea cealaltă, dacă îmi voi dobândi iertarea, mă voi trezi poate ca un copil neprihănit și voi veni spre tine. Îți mulțumesc și te binecuvântez. Rămâi cu bine. Pentru totdeauna. La aceste rânduri pătate de lacrimi se mărginea toată scrisoarea. Pot să-i spun lui Emily că nu vezi nimic rău în scrisoarea asta și că o să fie atât de bun să-i opredai lui Hem?" m-a întrebat domnul Pegoti când am sfârșit de citit. Nu mai pe vorbă," i-am zis. Dar cred... da, domnule Davy, cred că o să mă duc chiar eu până la Iarmus," i-am spus. Am destul timp să mă duc și să mă întorc înainte de plecarea corobiei. Gândurile mi se îndreaptă mereu spre el." În singurătatea lui. Dacă aș putea să-i la timp scrisoarea și să-ți comunic în momentul plecării că a primit-o, ca să-i dai și ei de știre, le-aș face un bine la amândoi. I-am făgăduit în mod solemn, dragă prietene, că îi voi îndeplini această rugăminte și nu vreau să las pe seama altuia scrisoarea. Drumul e un flac pentru mine. Sunt neliniștit și călătoria va prii. Plec chiar în astă seară. Deși a încercat cu multă îngrijorare să mă abată de la această hotărâre, se vedea că era de aceeași părere cu mine, ceea ce m-a îndemnat și mai mult să plec dacă ar mai fi fost nevoie de așa ceva. L-am rugat să se ducă până la stația diligenței și să-mi iau un bilet pentru cursa de seară cu care am pornit pe drumul străbătut de atâtea ori, în împrejurări atât de grele. Nu ți se pare că cerul e cu totul neobișnuit?" l-am întrebat pe vizitiu la primul popas după ce am ieșit din Londra. Nu mă amintesc să-l mai fi văzut vreodată astfel. Nici eu n-am mai pomenit un cerc ca ăsta, mi-a răspuns el. E o furtună, domnule, o să fie prăpăd pe mare, și asta curând. Era un sumbru mășac de nori, între ruptici colo de niște pete de culoarea fumului ce iese din lemnele ude când li se dă foc. Norii zburau în grămezi uriașe, mai înalte decât depărtările dintre ei și adâncurile hâurilor fără de fund ale pământului, iar luna nebunită părea că se azvârle în mijlocul lor, ca și cum. Înspăimântată de înfiorătoarea tulburare a legilor naturii și-ar fi rătăcit drumul Toată ziua bătuse un vânt aprig și acum se întețea cu un șuier și un zgomot înfricoșător După un ceas, sufla și mai tare și cerul părea și mai încărcat Pe măsură ce ne apropiam de miezul nopții, norii se îndeseau și acopereau întreg cerul și așa destul de întunecat Iar vântul, din ce în ce mai aprig, bătea atât de tare încât caii abia de-l mai putea înfrunta de multe ori, în bezna de nepătruns, era pe la sfârșitul lui septembrie, când nopțile nu mai sunt scurte, caii înaintași se întorceau sau se opreau pe loc, trezind ne temeri serioase că ne vom pomăni cu diligența răsturnată de vânt. Pale repes de ploaie prevesteau furtuna, biciuind cu ascuțișuri de oțel, și atunci, de găseam caiva copați sau vrunzid sub care să ne adăpostim, opream bucuroși, nemai fiind cu putință să răzbatem prin furtună. Când s-a crăpat de zi, vântul s-a pornit și mai strașnic. Fusesem la Yarmouth și pe o vreme când marinarii ziceau că șuiera ca un bubuit de tun, dar niciodată nu pomenisem ceva asemănător. Am ajuns foarte târziu la Ipswich, fiind nevoiți să ne luptăm cu vijelia pentru fiecare palmă de pământ după ce ne depărtaserăm cu zece mile de Londra. În piață am găsit o mulțime de oameni care se sculaseră noaptea din pat de teamă să nu se prăbușească peste ei hornurile. Câțiva s-au strâns în jurul nostru în curtea Hanului și ne-au povestit, în timp ce se schimbau caii, că vântul smulsese niște tăblii mari de tinichea de pe turnul înalt al unei biserici și le zvârlise într-o stradă alăturată, împiedicând trecerea. Alții ne-au spus că din satele învecinate au venit mai mulți țărani care au văzut copaci mari, smuși din pământ și clăi întregi de fân împrăștiate pe drumuri și pe câmpii. Și mereu furtuna se întețea și vântul bătea din ce în ce mai tare. Cu cât ne apropiam, luptând din greu de mare, de unde vântul se năpustea spre țărm, cu atât vijelia prindea mai multe puteri, devenind mai înfricoșătoare. Cu mult înainte de a zări marea, i-am simțit spuma sărată pe buze ca o ploaie purtată de vânt. Apa se revărsase pe multe mile, pe toată câmpia din jurul mustului, și fiecare băltoacă și fiecare pânză de apă se pornea cu violența unor mici vâltori împotriva noastră. Când am zărit marea, valurile se ridicau până la cer, se rostogălau peste prăpăstile mișcătoare, păreau ca niște fâșii de lumină de pe alt țărm pe care să înălțau turnuri și clădiri uriașe. În cele din urmă am ajuns în oraș și oamenii au ieșit cu părul răvășit, minunându-se de poștalionul care răzbise pe o asemenea noapte furtunoasă. Am tras la vechiul Han și apoi m-am dus să văd marea, bâșbâind pe străzile pline de nisip și de alge marine împroșcate cu spumă de mare, ferindu-mă de țiglele și de cărămizile smulse de furtună și ținându-mă la colțurile mai primejdioase de trecătorii pe care îi întâlneam. Când m-am apropiat de plajă, i-am zărit nu numai pe marinari, ci mai mult de jumătate din locuitori orașului care se adăposteau pe după case. Unii înfruntau din când în când urgia furtunii pentru a arunca o privire spre mare și erau aproape luați pe sus de bătaia vântului când încercau să se înapoieze în zigzag la locurile de unde plecaseră. M-am alăturat unor grupuri unde se aflau câteva femei care se jelau pentru că soții lor plecaseră cu bărcile pe mare la pescuitul heringilor sau al stridilor și pieriseră, poate, nemai având timp să se refugieze în vreun golf mai adăpostit. Prin mulțime erau și câțiva pescari mai bătrâni cu părul cărunt, care clătinau din cap, trecându-și privirea de la apă la cer și șoptind între ei. Erau și proprietari de corăbii, frământați și neliniștiți, erau și copii care se înghesuiau unul în altul, uitându-se la cei mai vârstnici. Erau chiar și câțiva marinari vânjoși, tulburați și îngrijorați, îndreptându-și, din locurile mai adăpostite, ocheanele spre mare, de parcă ar fi stat la pândă, urmărind un vrăjmaș. Marea, dezlănțuită de oarba răscolirea vântului, am prins un răgaz și am putut să o privesc, nisipul și pietrele aruncate de furtună, Zgomotul acela înfricoșător toate m-au buimăcit. Talazuri uriașe se năpusteau spre țărm și când ajungeau la cea mai mare înălțime, se prăvăleau spre noi de parcă ar fi vrut să înghită întreg orașul. Apele, care se rătrăgeau cu un muget înăbușit, săpau grope adânci pe mal, ca și cum ar fi vrut să surpe pământul. Când vreun val cu creasta albă tuna și se fărâmița înainte de a ajunge la țărm, fiecare părticică părea să păstreze aceeași forță turbată, încercând să se împreuneze cu celelalte pentru a-l cătui un nou monstru. Daluri vălurite se prefăceau în voi adânci, voile prăpăstioase, deasupra cărora plutau uneori câte o rară pasără de furtună, se ridicau, prefăcându-se în creste de daluri. Grămezi de apă clocotau și izbeau țărmul cu un zgomot asurzitor și orice formă, de îndată ce se întruchipa, se rostogolea vâjind, schimbându-și și și, în fățișara, și locul, izgonind parcă din urmă alte forme pe care le înlocuia. Țărmul din zare, plăsmuirea închipuirii cu turnurile și clădirile sale, se ridica și se prăbușa, norii goneau pripiți, din ce în ce mai groși, de parcă în fața mea se petrecea o răscolire și o sfâșiere a întregii naturi. Negăsindu-l pe hem printre cei adunați în prejma țărmurilor de această furtună de pomină, pentru că și azi își mi-amintesc oamenii de ea, spunând că nu mai apucaseră o altă atât de năprasnică prin acele locuri, am pornit spre casa unde locuia. Era zăvorâtă. Am bătut în ușă, dar nu mi-a răspuns nimeni, așa că m-am dus prin uliți dosnice și drumuri mai ferite la șantierul unde lucra. Aici am aflat că plecase la Lowstoft pentru repararea unei corobii la care fusese nevoie de ajutorul și priceperea lui și că se va înapoi a doua zi de dimineață, de vreme. M-am întors la Han, m-am spălat, m-am schimbat și am încercat zadarnic să dorm. Era pe la cinci după amiază. Am coborât în cafenea și m-am așezat lângă focul din cămin. N-au trecut nici cinci minute de când sosisem și chelnerul a venit să mai pună lemne pe foc vrând să intre în vorbă cu mine. Mi-a spus că două corobii încărcate cu cărbuni se scufundaseră cu echipaj cu tot, la câteva mile de părtare și că și alte corăbii fusese răzărite luptând cu furtuna în larg și făcând sforțări deznădăjduite de a se ține departe de țărm. Vai de ele și de vieții marinari, adăugat Kellnerul, dacă o să mai avem încă o noapte ca cea trecută. Eram foarte abătut, mă simțeam tare singur și mă neliniștea peste măsură lipsa lui Hem. Ultimele întâmplări mă mâhniseră adânc fără să-mi dau seama de ce, și vântul năprasnic pe care îl în prea multă vreme afară mă buimăcise cu totul. Gândurile și amintirile mi erau atât de răvășite că pierdusem noțiunea timpului și a distanțelor. De aceea, dacă aș fi ieșit în oraș, nu m-aș fi mirat deloc dacă aș fi întâlnit vreun cunoscut pe care să-l știu la Londra. La drept vorbind, simțeam un gol ciudat în minte, deși amintirile trezite de locurile acelea îmi apăreau foarte limpezi și vii. Fiind în această stare, am făcut, fără să vreau, o legătură între tristele știri date de Kellner și îngrijorarea ce mă pricinuia, lipsa lui Hem. Eram încredințat în sinea mea că Hem încercase să se înapoieze de la Lowestoft pe mare și să înnecase. Teama aceasta m-a cuprins atât de tare încât m-am hotărât să mă mai duc o dată la șantier, înainte de cină, și să-l întreb pe patronul lui dacă nu cumva Hem avea de gând să se întoarcă pe mare. În cazul când mi-ar fi adevărat cât de puțin bănuiala, voiam să plec imediat la Lowestoft pentru a-l convinge să ne înapoiem împreună pe uscat. I-am spus în grabă Chelnerului ce să-mi pregătească pentru cină și am pornit spre șantier. Am ajuns tocmai la timp, căci constructorul de bărci cu o lanternă în mână zevora poarta. A râs când i am pus întrebarea și mi-a zis că nu aveam de ce să mă tem, fiindcă niciun om cu mintea întreagă și nici măcar un nebun n-ar fi ieșit pe o mare bântuită de asemenea furtună, și cu atât mai puțin Hem pe gotii, care era un marinar înăscut. Deși încă mai dinainte îmi dedusem și o seama de acest lucru și-mi fusese rușine să pun o asemne întrebare, totuși o făcusem, neputându-mă stăpâni. M-am întors la Han. Vântul bătea cu o putere de necrezut. Urletul și vuietul lui, pocnetul ușilor și zângănitul ferestrelor, șuierul din hornuri, impresia că se va prăbuși casa în care m-a dăposteam, năprasnicul munget al mării, erau și mai înfricoșătoare decât dimineața și pe deasupra marași și bezna de afară, din pricina căreia uraganul stârnea atâtea temeri, unele fantastice, altele întemeiate. N-am putut mânca, nu mai găseam liniștea și nici nu puteam sta locului. Era în mine o neliniște care se potrivea cu furtuna de afară, îmi răscolea dâncurile amintirii și mi le răvășea. Și totuși, în goana sălbatică a gândurilor care se năpusteau odată cu bubuitul uraganului de pe mare, Îngrijorarea cu privire la soarta lui Hem rămânea mereu pe primul plan al cugetului meu. Am lăsat mâncarea fără măcar s-o gust și am încercat să mă mai învioresc un pahar sau două de vin. Zadarnic, am căzut într-un fel de toropeală lângă focul din cămin, fără a-mi pierde cunoștința, dându-mi mereu seama și de locul unde mă aflam și de furtuna de afară. Dar amândouă aceste senzații erau covârșite de o alta, nouă, mai îngrozitoare de nedescris. Și când m-am trezit, sau mai degrabă m-am desprins din amorțala care mă împiedicase să mă ridic de pe scaun, m-am cutremurat sub fiorul unei spaime nedeslușite și de neînțeles. Am mers de colo până colo prin sală, am încercat să citesc o gazetă, am ascultat zgomotele înfricoșătoare de afară, am privit chipurile, scenele și figurile plăsmuite de văpăile focului din cămin. În cele din urmă, tictacul monoton și nepăsător al pendulei din perete m-a chinuit în așa hal încât m-am hotărât să mă duc la culcare. Câteva sluge ale hanului s-au înțeles să stea de veche până în zori și aceasta ne mai liniștea puțin pe o asemenea noapte. M-am culcat tare obosit, cu capul greu, dar de îndată ce m-am întins pe pat, toate aceste senzații au dispărut ca prin minune și am rămas treaz cu mintea foarte limpede. Am zăcut astfel ceasuri întregi, ascultând vuietul vântului și al apelor, închipuindu-mi că aud strigăte din larg sau semnalele de alarmă ale tunurilor sau zgomotul caselor care se prăbușea în oraș. De câteva ori m-am sculat și m-am uitat pe fereastră, dar n-am putut vedea nimic altceva decât lumina slabă a lumânării pe care o lăsasem aprinsă și care se reflecta pe geamuri sau oglindirea propriului meu chip înspăimântat ce mă privea din golul și bezna de afară. În cele din urmă m-am simțit atât de neliniștit încât m-am îmbrăcat și am coborât. În bucătăria cea mare, unde se vedeau prin întuneric bucăți de slănină și funii de ceapă atârnate de grinzi, i-am găsit pe cei care stăteau de veche, strânși în diferite poziții, în jurul unei mese care fusese trasă de lângă căminul cel mare până în dreptul ușii. O fetișcană drăguță, care și-a stupase urechile cu șorțul și își ținea privirile atintite asupra ușii, a scos un țipăt când m-a văzut, crezând că eram o stafie, dar ceilalți, cu mintea mai limpede, s-au bucurat că mai venise cineva să le mărească grupul. Unul dintre ei m-a întrebat ce credeam despre sufletele marinarilor de pe corăbile cu cărbuni scufundate. Nu cumva ori fi rătăcind prin furtuna dezlănțuită? Pot spune că am stat acolo vreo două ceasuri. Odată am deschis poarta din curte și am aruncat o privire pe strada pustie. Nisipul, ierburile de mare și spuma zburau prin văzduh și am fost nevoit să cer ajutor pentru a putea închide poarta și a o sprijini împotriva vântului. Când m-am întors într-un târziu în odaia mea, am găsit-o cufundată în întuneric, dar eram prea obosit și culcându-mă am căzut într-un somn adânc, de parcă m-aș fi prăbușit din vârful unui turn în fundul unei prăpăstii. Am impresia că multă vreme, deși visam că mă aflam în altă parte unde se întâmpla tot felul de peripeții, am auzit prin somn șuratul vântului. În cele din urmă am pierdut și această ultimă legătură cu realitatea și am visat că mă aflam, împreună cu doi prieteni scumpi, la asediul unui oraș și că auzeam din plin bubuitul tunurilor. Dar cine era acești doi prieteni, nu știu. Tunurile bubuiau atât de tare și necontenit că nu puteam auzi ceva ce țineam foarte mult să aflu și până la urmă, făcând o sforțare mai mare, m-am trezit. Afară era lumină, trebuie să fi fost ceasurile opt sau nouă dimineața. Uraganul bubuia în locul tunurilor. Cineva îmi bătea la ușă. Ce s-a întâmplat?" am strigat. Un naufragiu, pe aici, pe aproape." Am sărit din pat și am întrebat ce corabie se scufunda. O goeletă care venea din Spania sau din Portugalia cu o încărcătură de fructe și de vinuri. Grăbiți-vă, domnule, dacă vreți să o mai vedeți. Jos pe plajă. Se zice că dintr-o clipă în alta se va sfărâma pe țărm." Glasul s-a depărtat strigând pe scări, iar eu am îmbrăcat cât de repede am putut și am alergat în stradă. O mulțime de oameni înaintea mea fugeau în aceeași direcție, spre plajă. I-am urmat întrecându-i pe unii și am ajuns curând în fața mării sălbatic dezlănțuite Vântul se mai potolise puțin, atât cât ar fi scăzut canonada din visul meu dacă ar fi amuțit vreo jumătate de duzină de tunuri din sutele care bubuiau. Dar marea răscolită de furtuna care durase toată noaptea părea mult mai înspăimântătoare decât o văzusem ultima dată. Totul părea umflat și înălțimea la care se ridicau talazurile, nepustindu se unul peste altul și rostogolindu-se în șiruri nesfârșite, era cu adevărat înfricoșătoare. Nu puteam auzi altceva decât urletul vântului și vuietul valurilor. În mulțima aceea agitată mă străduiam să țin piept furtunii care-mi tăia suflarea, și eram atât de năucit încât atunci când m-am uitat în larg să văd corabia în primejdie de a se scufunda, n-am zărit nimic altceva decât crestele spumoase ale valurilor uriașe. Un luntraș pe jumătate îmbrăcat, care stătea lângă mine, arăta cu brațul gol spre stânga, avea pe el un tatuaj săgeată îndreptat în aceeași direcție, și atunci, Dumnezeule Mare, am zărit corabia și încă atât de aproape, venind spre noi. Un catarg se rupsese la vreo șase sau opt picioare de punte și atârna într-o parte, peste o grămadă de funii și de vele, în timp ce corabia se clătina și se lovea necontenit fără o clipă de răgaz și cu o violență de neînchipuit. Catargul rupt izbea peretele vasului de parcă ar fi vrut să-l spargă. Cei de pe corabie mai făceau încă unele sforțări ca să taie și să arunce peste bord frântura aceea de catarg. Când vasul s-a întors sub presiunea valurilor spre noi, am văzut limpede cum oamenii din echipaj Lucra cu topoarele. În frunta lor era un bărbat voinic cu părul buclat foarte activ, care se deoseba de toți ceilalți. Dar deodată s-a auzit până pe țărm, în ciuda vântului și a mării furioase, un țipăt în fiorător și valurile au măturat puntea care se clătina, ducând cu ele oameni, catarge, butoaie, funii și scânduri ca niște biete jucării în clocotul mâniei apelor dezlănțuite. Al doilea catarg mai rezista cu velele rupte, cu funiile învolmășite care atârnau izbindu din toate părțile. Vasul se mai ciocnise odată de țărm, după spusele unui marinar răgușit care îmi vorba la ureche. Acum s-a ridicat pe creasta unui val și s-a izbit iar de țărm. Marinarul mi-a explicat că se va rupe îndată în două, ceea ce era de la sine înțeles, că și tangajul și izbiturile erau prea violente, pentru ca un lucru făurit de mâna omului să le poată rezista multă vreme. În timp ce vorbea, s-a auzit de pe plajă un țipăt de groază și patru oameni au apărut agățați de funile și velele catargului rămas pe corabia ce se ridica din adâncimile apelor. Tânărul cu părul buclat, pe care-l văzusem luptând mai aprig, era printre ei. Pe bord se afla un clopot și când corabia se clătina și se zbucima ca o făptură nebunită de deznădejde, lăsându-ne să vedem uneori toată întinderea punții, alteori numai fundul răsturnat spre noi, în salturile sălbatice pricinuite de valuri, atunci clopotul acela suna ca pentru mort, pentru nenorociții rămași în voia furtunii dezlănțuite.